Mattanın nəql etdiyi müjdə. 1-ci fəsil. Davudun oğlu, İbrahimin də oğlu olan İsa Məsihin nəsil şəjərəsi. İbrahimdən İshaq törədi. İshaqdan Yaqub törədi. Yaqubdan Yehuda və onun qardaşları törədi. Yahudadan Tamarın doğduğu Peris, əzirarah törədi. Perestən xron törədi. Xrondan Ram törədi. Ramdan Ammiladaf törədi. Ammiladavdan naxşon törədi. Naqşonndan salmon törədi. Salmondan Rahavın doğdı boaz törədi. Bu azdan Rutum Ovet törədi. Ovetən yesəyi törədi. Yəsəydən Patşah Davud törədi. Davuddan Uriyanın Arvadının doğduğu Süleyman törədi. Süleymandan Rehavam törədi. Rehavamdan Aviya törədi. Aviadan Asa törədi. Asadan Yehushafat törədi. Yehushafatdan Yehoram törədi. Yehoramdan Uziyə törədi, Uziyadan Yotam törədi, Yotamdan Axaz törədi, ahazdan Xizqiyə törədi, Xizqiyadan Minaşşə törədi, Minaşşədən amon törədi, amondan Yoşiyə törədi. Babil sürgünü zamanı Yoşiyadan Yekonya və onun qardaşları törədi. Babil sürgünündən sonra Yekonyadan Şəalçı əl törədi, Şəalçı əldən Zerubbabil törədi, Zerubbabildən Avihud törədi, Avihuddan El-Yagim törədi, el Azur törədi, Azurdan Sadok törədi, Sadokdan Yəxin törədi, Yaxindən El-Yagimdən törədi, Elixuddan Eliazar törədi, Eliazardan Matdan törədi, Matdandan Yağub törədi, Yağubdan Məryəmin Əri Yusuf törədi, Məryəmdən də Məsih adlanan İsa doğuldur. Beləliklə, İbrahimdən Davuda qədər olan bütün nəsillər 14 nəsildir. Davuddan Babil sürgünə qədər 14 nəsildir. Babil sürgünündən Məsihə qədər də 14 nəsildir. İsa Məsihin doğulması belə oldu. Anası Məryəm Yusifə nişanlanmışdı. Amma birlikdə olmalarından əvvəl Məryəmin müqəddəs ruhdan hamilə olduğu aşkar oldu. Onun nişanlısı Yusif salih bir adam idi və Məryəmi cəmaat arasında rüsvay etmək istəməyərək gizlicə boşamaq niyyətinə düşdü. Amma belə düşündüyü halda Rəbbim bir mələyi rüyada ona görünüb, dedi. Davud oğlu Yusif, Məryəmi özünə arvad etməkdən qorxma, çünki onun bətnindəki körpə yüqətdəs ruhtandı. Məryəm bir oğul doğacaq və onun adını İsa qur. Çünki o öz xalqını günahlarından xilas edəcək. Bütün bunlar Rəbbin teyğəmbər vasitəsilə söylədiyi bu söz yerinə yetsin deyə baş verdi. Budur. Bakirə qız hamilə olub oğlan doğacaq. Adını İmmanuəl qoyacaqlar. İmmanuəl Allah bizimlədir deməkdir. Yusuf yuxudan oyananda Rəbbin mələyinin buyurduğu kimi elədi və arvadını qəbul etdi. Amma Məriyyən bir oğul doğana qədər Yusuf ondan yaxınlıq eləmədi. Doğulan körpənin adını İsa qoydu.